«Еге! Але мають такий вигляд, наче пролежали на вітрі не одну сотню літ», – засміявся Гудбрант. «Хлопці!» – прогоркотів Кельбос. «Та що воно таке, що знову нашого дракона ображають? Запрошуй після цього тих іноземців. Приїде, накаркає, а ти потім голову суши, так воно було чи інакше». «І справді, Гудбранте», – заходився Юхно, – «перебираєш драконами, як дівка порубками». «Ех, цікаво, як там наша князівочка себе почуває!» Потер руки пан Базилліо. «А що їй могло статися?» – відмахнувся Кельбос. «Дракон її для викупу тримає, а вона сидить собі певно та майбутньому чоловікові шкарпетки плете. Лицарів регіт, один лише пан Лаврін спохмурнів та гаркнув. «Заткайте свої пельки! Не маєте жодного права так говорити про князівну!» «Ей, жартів не розумієте!» Дракон почув галас і зрозумів, що пора виходити. Опустив голову на могилу пустельника і поцілував камінну плиту. «Скоро я прийду до вас, і ми знову будемо разом», – прошепотів. Коли він помилився і встав, князіна спитала. «Вже йдете?» «Пора». «Боже, як це себе зглуздо! Раптом подумала, що я, я ваш убивця!» «Не розумієте?» Я справжній ваш убивця. Якби не було мене, може обійшлося б і без цього герцю. Довкола одна брехня. Щойно вийдете з печери, як мушу перевдягнутися в ось оці лахмани. Так-так, адже я не на бенкеті була, а в лапах лютого дракона. Татуню про все подбав. Оцю сукню, що на мені, повинна спалити. Тато її довго вибирав і вибирав таку, щоб не шкода було. А це ще не все. Ось пляшечка, бачите? В ній фарба червона, кілька кривавих крапель, розумієте? Тут, там, кілька подряпин голкою, за те, яке враження. Ну і що? Ваш батько не винен, що мусить брехати. Якби я був справжнім драконом, то й не треба було цієї комедії. Або якби князь був князем. І я сама собою. І всі люди, і всі люди людьми, а не драконами. А я знаю, що зроблю. Зараз вийду до них в оцій чистенькій сукні. Нехай побачать, що нема вже кого визволяти. Що це вам на думку спало? Покиньте ці істерики. Тут йдеться не тільки про вас, як про долю князівства. Я на цій землі народився, і зла її не хочу. Нікуди я вас не випущу з печери. Мені остогидла брехня. Я хочу вирватися з цього заклятого кола липових героїв. Говорячи, весь час спід лоба стежила за Змієм. Ви самі заспокойтесь чи мені вас утихомирите? Так, я не був до сьогодні драконом, але зараз я ставним і доведу це. А коли вам хочеться правди, то ось вона я зовсім не добрий, я просто боягуз. Це страх не дозволяє мені бути лютим, травичку їсти безпечніше. Неправда! Скрикнула Настасія. Як ви так можете? Я ще й не так можу, твердо відповів дракон. Тому ліпше займіться своєю зовнішністю, а то наче ви й справді десь балювали, а не в печері сиділи. Ну, і займуся противний ви. Дракон посунув з печери. Князівна витерла сльози і подумала, що й справді підозріло виглядатиме в цій сукні. Сукня догоряла, коли князівна помітила на могилі пустельника сувої жовтого пергаменту. Один був розгорнутий. Коли осінній лист лаштується в дорогу, і гуси його кличуть за собою, коли туман вінчається землою, і поруч для розмов нема нікого. Надходить смуток у плащіру дому. І переслідує уперто і люто, Влива у спогади гірку отруто, І не дає розрадити нікому. Але тепер ваш образ, панно світла, Як промінь, що ночі проникає, Мені в очах притьмарених заквітнув І про щасливу днину пригадає, Коли були ми тільки вдвох на світі, Тепер я сам молюся і згасаю це... невже це про мене? Атрамент був свіжий. Лицарі вишикувалися півколом,